«Тільки не треба з нами так, патроне», – відразу образився Мужейко. «Не треба. Ми тут не на робочій нараді, а в кабаку, і можемо образитися. Якщо вже в нас, – він підкреслив оте нас, – з'явилися такі підозри, то ви давно мали їх відчути. Ми ж кошенята порівняно з вами». «Битим вовком», – додав Сердюк, запихаючи чіпси до рота. «Ми вам зараз окреслюємо, як виглядає справа з наших позицій. Тільки не кажіть, що ви цього не знали». Кобище, дивлячись під лоба, мовчки слухав колег. «Так от, – вівдалі Можейко, – як на нас, картина останнього вбивства мається на увазі Маліцького, дещо випадає з низки попередніх. Не той стиль, так би мовити, але наче з закиданням у той бік». Так, ніби хтось хотів зімітувати роботу того кілера. Ну і що б ми не здогадалися про це? Дивіться, стріляв із Беретти з глушником. Якби він був зовсім тупак, лишив би нам кулю. І ми, маючи кулі після попередніх убивств, встановили б однозначно, що це інший пістолет хоч і Беретта. А так, ідентифікувати зброю неможливо. Івановичу ви вірите, що цей вовк ні сіло, ні впало, став стріляти жертвів в шию, ще й поставивши її до вікна. Тільки навмисно, щоб ми з вами залишилися без кулі. А гільзу, будь ласка, ось вам, під шафу, дивіться, беретта. Ви що, не розумієте, що для того, щоб інсценувати таке, потрібно бути в курсі справи? Він повинен знати, що хакер стріляє з беретти, що не залишає гільз А це означає тільки одне Хтось його інформує От ми думаємо, хто Підхопив Сердюк Якби це були ми або ви Пробачте, звичайно То вигадали б щось таке Елегантніше Підказав мужейко Щоб підозри не викликати А це хтось такий, у кого явно Кульгає криміналістика От він і засвітився Поки що перед нами. Ну, звісно, і перед вами. Аптеродактиль найбільш підозрілий, перебив Сердюк. По-перше, він не наша людина. Ніхто за нього не поручиться. А Панасюк увів його до слідчої групи. Він у курсі практично всього. А по-друге, це він у комп'ютері мастак, а по часті криміналістики може дати маху. От думав і не додумав. І потім діяльність його з нашого боку практично не піддається перевірці. От як ви перевірите, що він там цілий день робить на своїх комп'ютерах? І з ким спілкується? Що передає? «Івановичу», – сказав Можейка, – «треба подивитися його справу». Карповича, тобто. «Де я тобі візьму його справу?» – обурувся кобище. «Придумали то обшук, то справу перевірити». Він у нас в управлінні взагалі на чесному слові. Карпович дійсно перебуває на строковій службі у внутрішніх військах. Є в нас тут частина МВС, ви ж знаєте. То там він офіційно служить. Це його командир частини неофіційно нашому генералу презентував. Як цінного кадра. Кажуть, він дійсно якийсь свого роду комп'ютерний геній. У нас навіть документів його немає. А за спиною начальника... Такі речі крутити самі знаєте. Поїдете туди, хто з вами говоритиме? Інша парафія, хоча й також МВС. А от панасюк наш потім точно знатиме. «Так», – підказав Мужейко, – «а ви поговоріть з генералом?» «Ні», – відрубав кубище, – «це відпадає». «Чому?» – здивувалися обоє. «А як, не дай Боже, хлопці?» – сказав Кобище. – Ви хороші хлопці і дуже розумні, чому я щойно черговий раз переконався. Але все-таки не бачите деяких речей. – То поясніть нам, – насідав можейко, Ви патрон! Мобільний у майоровій кишені наполегливо подавав сигнали. – Херня це все на рахунок програміста, – заявив Кобище, витягаючи телефон. Можливо, я вам скажу дійсно таке, що заслуговує на увагу. І вже в трубку. Так, кобища. Він слухав, і обличчя його на очах підлеглих ставало сірим та жорстким. «Прізвище встановили?» – коротко спитав він. «Зараз буду». Телефон опинився в кишені. Сердюк з Можейко мовчали, дивлячись на шефа. «Прізвище «Тітки як?» – майже по складах, – запитав він. «Якої тітки?» – не зрозумів мужейко. «Толика вашого, того, що від армії косив. Е-е-е, «Немає більше тітки», – похмуро промовив кобища. «Вашу мать, їдьмо!» Він наперед уявляв собі картину, яку побачить за півгодини. Скромне житло самотньої жінки літнього віку. Сама господиня лежить десь посередині кімнати чи в кутку кульовий отвір, втім, яка різниця? У кімнатах не виключено все перекинуто. А може й ні. Пострілу, звісно, ніхто не чув. Глушник. Одного лише не міг уявити майор. Однієї деталі, надзвичайно важливої. Що на витоптаному старенькому килимі поруч із тілом валятиметься груба залізна сковорода з діркою акурат по центру. Розділ 32. Слідами мерця. Продовження. Його не було дві доби. Перші три години вона просто не знала, чим зайнятися. Тиняючись по квартирі, гортаючи книжки, які знаходили на полицях, не розуміючи змісту. Потім увімкнула телевізор, але вчасно схаменулася, вимкнула. Адже там, по одному з каналів, іноді передавали таке, що самі слухати і дивитися було страшно. Потім сиділа біля вікна, сховавшись за фіранку і дивлячись у двір. Думала, всі очі видивитися. Вона, звичайно, вірила йому. Просто так узяти і покинути, не попередивши, він не повинен. І все-таки. Якщо станеться щось непередбачене, і я не повернуся. Перечекай із тиждень. Ось конверт із грошима. Вигадай щось таке. Зачіску, колір волосся, ще там що. Аби випадково не впізнали, і їдь якнайдалі, до якнайбільшого міста. Квартиру купиш без проблем, на однокімнатну вистачить. Там не погориш. І живи тихенько, з документами зайвий раз не світися. Поступово придумаєш, чим займатися. Це були останні його настанови. Наталя дихала часто, ковтаючи сльози, і боялася на нього глянути. «Ну чого ти?» – спитав Борис. «Я ж не кажу, що так буде. За пару днів повернуся. Просто завжди потрібно мати якийсь запасний варіант». Пригорнув її, поцілував у щоку, але вона не реагувала. Повернувся Борис аж надвечір наступного дня. Почувши звук відмикання дверей, вона не скочила, тільки ледь помітно здригнулася та так і залишилась на стільці біля вікна. Вона двечірньому присмірку і не помітила, коли він увійшов. Борис підійшов і поклав на стіл поруч з нею шоколадне морозиво, а біля нього велику плитку шоколаду. Це тобі. Наталці цієї миті здалося, що він взагалі ледве тримається на ногах. Не треба було, промовила вона. Кожне звертання до когось, це ймовірність, що тебе впізнають. Не треба було купувати морозива. Замість відповіді він витяг із внутрішньої кишені плаща новенький паспорт і також поклав на стіл. Це також тобі. Дякую. Вона швидко взяла документ, розгорнула першу сторінку і тихо прочитала вголос Начай, Наталія Миколаївна, 21, так і є. Сімейний стан нічого, продовжувала, гортаючи сторінки. А це що? Харків, вулиця Сумська. Що це за адреса?